que estiguessin interessats d'acollir aquesta mostra. Parlant una mica de, de l'artista, ens podries parlar de la seva forma poètica? Bé, doncs per començar a dir que Brossa no era ben bé un artista, ell s'autodefinia com a poeta i ell concebia la creació poètica com un tot, de manera que eh, si sí, en un moment donat s'havia d'expressar poèticament amb una imatge ho feia, però havia de fer servir l'objecte també si havia d'utilitzar un poema en rima ho feia, però si havia de fer un poema d'un sol vers i sense rimar també